Firenze, 1902. Január A nyitott kocsi hangosan zörögve haladt a hepehopás úton. Maria ide-oda csúszkált a kényelmetlen kemény fapadon. Két kezét óvóan nagy hasára tette. Oda bent a gyermek minden jel szerint élvezte az utat, élénken rugdalózott, mintha torna gyakorlatokkal próbálkozna, Maria már messziről meglátta a gazdaságot. Alacsony, hosszan elnyúló ház, szürke kőfalakkal és sötét piros tetővel. A tanyára vezető utat magas ciprusok szegélyezték. A fuvaros egy kút mellett megállította a lovakat. Megérkeztünk, mondta. Maria nagy nehezen lekászálódott a kocsiról, és bár orráig meleg sárjába burkolózott, arca kivörösödött a hideg menet széltől. Tanács talanul áldogált a lakóház előtt. Az udvaron két tyúk rohangált, távolabbról kakas szó, a nyitott istálóból pedig juhok bégetése hallatszott. A házat óriási kert vette körül. A narancs és almafák mellett göcsörtös olajfák álltak. Egyelőre egytől egyik csupaszon de néhány hét múlva kibontják első virágaikat. Maga a dottoresza? Maria összerezzent. Az egyik melléképületből szinte teljesen nesztelenül egy nála jóval idősebb nő lépett ki. Egyszerű, tiszta ruhája fölött kötött pelerint viselt. Karjáról egy kosár lógott, menne friss pékáruval. Maria orrát friss, ropogós kenyérillat csapta meg. Én vagyok, buongiorno, nyújtott kezet a nőnek. Már vártuk, mondta a parasztasszony. Allegra Mancini vagyok, az uram nem sokára megjön. Signora Mancini nem volt az a kimondott szépség, de volt az arcában valami megnyerő melegség. A cseléd ma kenyeret megkóstolja, van hozzá friss vaj is. Maria köszönettel fogadta a meghívást, és követte a nőt a házba. Signoraman színig kinyitotta a bal kész felől a szobába vezető alacsony fajtót. Fa a mennyezetet tartó gerendák olyan alacsonyan voltak, hogy egy nagyobbra nőtt férfinak alig hanem be kellett húznia a fejét, ha nem akarta beütni. A vastag, kőfalban lévő kis ablakokon valósággal áradt be a fény, a napsugarak a szoba közepén álló négyzet alakú asztalt is megvilágították. Az asztalt színes, virághímzéses szegélyű, ünnepi abroszt akarta. A parasztasszony felteltően Mária kedvéért terített meg vele, az asztalon egy köcsök tej és két csupor mellett egy vázában száraz virágcsokor állt. Fúlj, helyet nálunk! Köszönöm. Maria leült. Kigombolta a kabátját, de nem tudta eldönteni, levegye -e. A nő Maria elé az asztalra tette a kenyeres kosarat, a credenzből vajat, tányérokat és késeket hozott, majd ő maga is leült. Úgy látom, hamarosan jön a gyerek szólalt meg Maria hasára mutatva. Márciusra várom, felelte Maria hasára tévekezét. Az utóbbi hetekben egyre többször tett így. Szólok az uramnak, hogy idejében hozza le a bölcsőt a padlásról, hogy alaposan megtisztíthassam, ígérte az asszony. Van annak már jó pár éve, hogy utoljára használtuk. Azt hittem, maguknál is van egy csecsemő, jegyezte meg zavartan Maria, aki azon tűnődött, hogyan akarja táplálni a gyermekét, a nő, ha nincs teje? A mi két hete babázott meg. Ő majd szoptatja a maga gyerekét is. Annyi a teje, hogy az egy század katonának is elég volna. Ki az a Franceska? A cselédlány. Kicsit együgyű, de makkegészséges. Ne aggódjon a tej miatt. Úgy beszélt a cselédlányról, mintha az egy fejős tehén volna. Lásson hozzá! Signora Mancini Maria felé nyújtotta a kenyérkosarat, Maria kivett egy karék kenyeret. Mit ért azon, hogy a lány együgyű? kérdezte óvatosan. Hát sok esze nem lehet, ha hagyta magát fölcsinálni valami mentől. Maria kezéből kiesett a kenyér. Szerencsére a tányérra potyant, a parasztasszonynak láthatóan fogalma sem volt, mennyire tapintatlan a megjegyzése. De mi nem küldtük el a lányt, folytatta Signora Mancini. Sose tennénk ilyet. Francesca derekasan dolgozik, és egy gyerekkel több vagy kevesebb föl sem tűnik nálunk a gazdaságban. A kert felől nevetés hallatszott be. Maria nyakát nyújtogatva nézett ki az ablakon. A gyerek gyerekcsapat kergetőzött. Szemlátomást élvezték a játékot. Egy kislány örömében nagyot sikkantott. Két sötét copf repdesett a nyomában. – Mind a maga gyermekei? – tudakolta Maria. A három nagy az enyém. A két kisebb fogadott gyerek, mint amilyen a magái is lesz. Miközben beszélt, Levágott, és Mária tányérjára tette egy darabka vajat, és átnyújtotta a kést. – De nem teszek különbséget köztük, emiatt ne aggódjon. Egyformán bánunk velük, akár az enyémek, akár csak kiadták őket hozzánk. Mária elkente a vajat a kenyéren, és beleharapott. Páratlanul finom volt, már nem is tudta, mikor evett utoljára ilyen isteni kenyeret. – Ízlik? – Mosolygott a parasztasszony. Maria teleszálljon, bólintott. Hová járnak iskolába a gyermekei? kérdezte aztán. A szomszéd faluban van iskola, jelentette ki a parasztasszony. De Montessanó doktor azt mondta, hogy a maguk gyerekének gimnáziumba kell majd járnia. Nekem mindegy, csak szóljanak majd időben. Marianak tulajdonképpen örülnie kellett volna, hogy Giuseppe ilyen körültekintően gondoskodik mindenről, ő maga biztosan nem gondolt volna erre is. De hálát csak nem tudott érezni. Éppen ellenkezőleg. Az édes kis va is megkeseredett a szájában. Mondeszánó doktor azt mondta, hogy bármikor meglátogathatom a gyermekemet, ez ugye áll. Ha előre bejelentkezik, nem probléma. A parasztasszony a kancsóból tejet töltött az egyszerű agyakcsupróba. Az egyetlen dolog, amihez ragaszkodom, az, hogy nem árulhatja el a gyermeknek, hogy maga kicsodája is neki valójában. Hallgassam el előtte, hogy én vagyok az anyja? A parasztasszony búlintott. Abból mindig csak a baj van. Sokkal jobb, ha a gyerek azt hiszi, hogy meghalt vagy elköltözött. Különben állandóan kérdezősködik. Miért nem akarta megtartani meg, hogy mikor viszi el végre? Volt néhány éve egy ilyen esetünk egy kislány, és a jövőben ezt meg akarjuk spórolni magunknak, képzelheti színaréna. Maria nagyot nyelt. Ez nem akarás kérdése, válaszolta bosszusan. Ha megtartanám, nem dolgozhatnék többi orvosként. A parasztasszony vállat vont. Láthatóan hidegen hagyta, hogy Maria miért nem akarja maga fölnevelni a gyermeket. Akárhogy is mondta, mindenkor szívesen látjuk, de a gyereknek azt kell mondania, hogy maga a nagy Signora Mancini arcki-fejezése egyértelmű volt. Ilyen kérdésekben nem tűr kompromisszumot. Maria meg sem próbálta jobb belátásra bírni. Kintről ismét gyermekkacagás szűrődött be a szobába. A kislány és egy kisfiú egy kézi kocsin ült, amelyet két kisfiú húzott maga után. – Hagyom, hagyj játszanak még egy kicsit odakint, – magyarázta Szinyóra színi. Csak vacsorára hívom be őket, és csak azután kell a leckéjükkel foglalkozniuk. – Hogyan tudnának összeadni mindenféle számokat, ha nem mozogtak előtte eleget? Mesélte bocsánat kérő mosolyjal. Szegényeknek egész délelőtt csöndben kell üldögélniük az iskolában, én biztosan nem bírnám ki. Ezzel a mondattal nélkül sikerült eloszlatni a Mária kételjeinek egy részét. Ezen a tanyán a gyerekek felszabadultan játszhattak, bőségesen kaptak enni, és tanulásra is ösztönözték őket. Mária igazán elégedett lehetett. De valahogy mégsem tudott örülni, mert akárhogy csűrte és csavarta is, egy valaki hiányozni fog a gyermekének, az anyja.